Мимоволі виникала думка, чи варто було так вперто і послідовно створювати свій власний стиль, щоб згодом так легко зрікатися його. А власне, саме в тому і полягає творча біографія цього письменника, що він має здатність, а вона не самочинна, а здобута літами невтомної праці над собою, Щоразу шукати нові прийоми оповіді, уникаючи автоповторів, хоч вони і виграшні часом оригінальні. А в кожен свій новий твір Роман Іваничук бере лише те, без чого б він перестав бути саме Іваничуком. Пристрасну духовність, жагуче істиношукання і правдиве одержиме прагнення відповісти сучасникові на його одвічне питання – хто я? Ось чому, дочитавши манускрипт з вулиці Руської, дочитавши і осмисливши його людинознавчі та філософські глибини, ми переконалися – так, це Роман Іваничук, інший – правда, навіть незвичний, зате ще цікавіший. Тут його талант без сумніву. Спрацював на всю силу свого багатогранного хисту, який накопичувався, визрівав, досягав ступеня повноти, в ньому всі літа, коли створювалися і книги новел, і роман «Край битого шляху», і повість спрага і місто. Бо все те, етапи творчого шляху, все те творилося не у півсили, а з найвищим градусом кипіння його таланту таланту, який крізь важкі творчі будні вивів прозаїка до вершини художньої зрілості. Правда, мені здається, що успіх роману «Манускрипт з вулиці Руської», за який Роман Иваничук першим серед українських письменників отримав премію імені Андрія Головка за кращий роман року, так от успіх цей якоюсь мірою належить і всій нашій сучасній українській літературі, яка значно оновилася і збагатилася в 70-х роках за рахунок свіжих стилетворчих новацій історичної прози, художньо-місткої символіки химерно-фольклорної лінії української літератури, з підпоетичного крила якої вийшли в світ і лебедина зграя та зелені млини Василя Земляка.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 а віднайшовши оту неперебутну народну поетику в собі самому, в своєму художньому світі. А власне, отой етнографізм, якого справедливо боявся Роман Іваничук на початку свого літературного шляху, етнографізм побутовий, безкрилий, у манускрипті з вулиці Руської виявив себе в духовному, окриленому, осмисленому вигляді. І гротеск, і небелиці, і пісня та веселе придебашка служить тут одному, яскравішому вирізбленню соціальних типів і характерів. Роман воскрешає перед читачем Львів кінця XVI-початку XVII століття. Львів – періоду перших братських шкіл, які подарували нам не лише просвітителів і грамотіїв, Гай Богдана Хмельницького, що поєднає в собі високоосвічений розум і талант воїна. Цей твір Романа Іваничука, так щільно і щедро населений людьми, насичений проблемами, колоритом і невідпорною історичною правдою, побутом і стихією часу, і навіть повітрям давно відшумілого століття, що читач поринає в історію не лише як очевидець, а й як безпосередній її учасник. Ті соціальні зрізи, які робить автор, художньо досліджуючи Львів XVII століття, такі живі, гарячі, рухливі і свіжі, що достовірність їх вражаюча. Молодий Богдан Хмель, Іван Вишинський, Петро Скарга, Корнякт, «Приходять до читача не з христоматійних уявлень, а з бурхливого, несамовитого виру життя. Навіть не з історії, а саме з життя, яке, правда, вже давно віддаленіло. І все це тому, що живуть і діють, страждають і втішаються герої твору не під скляним ковпаком авторської заданості, а в клекотливому вирі справжнього життя, зі всіма його високими і пристрастями, його гіркотою та втіхою, його смаком і його властивим лише цьому часові темпераментом. Життя опускає цих історичних персонажів роману то на саме дно, до Блазія, родини Абрекових, Лисого Мацька, то піднімає їх на духовні вершини свого часу, до Юрка Рогатинця, Івана Вишинського, Івана Красовського, до тих суспільних сил, котрі незабаром повернуть історію в нове річище. У строгій, завжди реалістично заземленій прозі Романа Іваничука вперше появився в цьому романі герой Химера, чорт, котрий прибрав собі людську подобу. То не дана письменника літературній моді, цап Фабіану земляка, Чортячі витівки з героями Дрозда, гінемістика. Чорт у манускрипті з вулиці Руської – історичний, Він витвір свого часу, дух відтворюваної романом Іваничуком епохи. Чортисько цей нічим не відрізняється від декотрих героїв роману, невідступно не випаючи по слідах блазія в модному брилі та модних штиблетах. Щоразу спокушуючи його на чергову підлість, він, по суті, зматеріалізований, прихований від стороннього ока зміст душі Блазія Барона. Зло, чинене ним пристойними людськими методами, сто крат підступніше. Роман у «Розквіті сили таланту» перебуває на хорошому творчому злеті і ми вправі чекати від нього ще глибшого художнього проникнення у різні пласти сучасності і історії. Володимир Яворівський Кінець озвученої книги